Злітає в небо день, а падає в вікно. Злітає в небо ніч, а падає в душу. І я дивлюсь на світ, як дивляться кіно. Осліп уже, та все ж його дивитись мушу. Але в моїй душі ще світять ліхтарі. Але в моїй душі розчинені всі вікна. Хоч знаю, десь колись на вранішній зорі що час мій підійшов, веселий півень крикне. Не зрадили мені ні друзі, ні пісні. Найбільше я люблю дитячий сміх і тишу. Я радість голосну віддав своїй весні, А спокій і печаль для осені залишив. Господь мене вберіг від слави і ганьби, Господь мені не дав за маревом побігти. До співої життя, а білі голуби Клюють мої роки, розсипані, мов, крихти. Я знаю десь колись, на вранішній зорі, Що час мій підійшов, веселий півень крикне. Але в моїй душі ще світять ліхтарі, Але в моїй душі Розчинені всі вікна.